Jy is net soos kyns na 7 Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy is by die rechte plek, nie, weggaan nie Jy is by Net Radio SA By Net Radio SA, ons webwerf www.netradiosa.co.za Redo kom ek die inlichting gee oor die webwerf is, dit sal vir my groot vreug te verskaf as jy self bykie rondkryk krap op die webwerf en jy self daar vereenselwig met al die verskillende soorte type van inlichting op so'n webwerf daar kry jy die programme uit die aard van die zaak die program tye, die tyd van uitsending en dan ook sommer die omroepers en bykie inlichting oor hulle En vir my belangrik is die archief, dat die mens kan gaan luister na programme wat alheeds uitgesaai is. So dat jy heerlijk lekker rustig op jou eie tyd weer kan gaan luister. Baie van die inlichting kan die mens dan nie alles net soms so absorbeer nie. Dit is maar seker as jy is in een leesing lokaal waar iemand een leesing aanbied en die mens maan die notas neem, en na die tyd gaan die medeer die notas, en as mens nou die faciliteit het om te luister na so'n uitsending van een leesing, dan is dit maar altyd goeie raad om weer te gaan luister. Ek en het hou, ek het twaalf verskillende kassetbande gehaad van een prediker, wat een reeks oor die eindtijd aangebied het en as ek nou reg kan onthou dan was daar die datum 1971 geweest dat die de hominie Olwagen het hy in Springs daar die reeks aangebied oor die eindtijd, oor die S-katologie misschien is het soms goed dat jy ook maar hoor weet wat is S-katologie, is een vakgebied in die theologie wat gaan oor die eindtijd. Wat gebeur aan die einde van die tyd? Nou dit was vir my so aangrypend, ek het daar die bande oor en oor en oor geluister. Ek kan houd, ek het per trein van die Kaap af Johannesburg toe gerei en ek het heel nacht het ek daar die bande geluister, en weer op die terugreis dit weer. Ek het hulle oor en oor en oor en oor, ek kon later omtrend elke woord onthou van elke preek. Het is omdat my so honger is na Godse woord, wanneer jy nou wederbaar is, dan is dit rechtig waar soos Petrus dit beskryf, het een mens soos een pasgebore babieke honger na die onvervalste melk van die woord. Het is net een absolute laving van jou siel. Dis waarna jy soek, dis waarna jy honger en jy bly honger en jy bly honger, want Godse woord kan een mens in die leeftijd nooit, soos een nooit die helemaal totale al verstaan nie, jy kan nie. Ons ken ten dele, sê Paulus, en ons profiteer ook maar net ten dele, maar eendag sê ons ten volle ken. So daarom die archief om weer en weer te kan luister, en een mens te kan vereenselvig met die inhoud, en seker maak dat jy dit nou recht gehoor het, en dit weer vastle, want dis waar oor een mens dinge oor, oor doen. maar enig een leerproces, is daar een proces van, dat jy dit maar net weer, en weer, en weer, moet herhaal kry, soos paradigmas, wat een mens in die taal, oor die verskillende tye, en hoe die werkwoord verander, in die griekse taal, by of in die Latijn, nou, die paradigmas, van die teenwoordige tyd, vanaf die eerste persoon, en die tweede persoon, en die derde persoon, enkel fout, en dan weer, eerste vult, persoon, tot by die derde persoon, en die meervout. En as een mens nie goed vastgeleid, vergeet nie dit nie oor. Vooral is een mens jonk is, ek kan duik ek in standaard 6 was, toe moes ek nou Latijn leer, En ek ken nog van daar die paradigmas, van daar die destijds instand het sê is. En ek kan somme een vir jou nou opse, oor die teenwoordige tyd, om lief te hee, byvoorbeeld, van die eerste persoon of ek, jy, hy, sy, en so aan. So as jy nou luister vir my, dan spreek ek hulle gauw vir jou uit. Of dan sê ek gauw die paradigma vir jou op ammao amas amat amamoo's amates amand dis 'n paradigma dit moet 'n mens neerskryf en jy moet dit oor en oor en oor anders hier dit mos nooit ken nie so dit is maar met enige leerproses die inprint proses die inprinting van informasie en dis vir hierdie rede hoekom die Here die woord van meditasie gebruik meditasie gaan maar oor die inprinting net een makkelike manier van inprinting, waar jy nou by jou stavel moet sit en, en skryf, en oor en oor die paradigma wat ek nou bijvoorbeeld vir jy gesê het, oor en oor, totdat jy om nou self ken, ja, dan word jy rug word seer, en jou nere word seer, jou nek is seer, jou skouwers is seer, En nou is jy so lekker rustig achter oor le en ontspan. Dan luister jy eindelik maar sommer net na my stem. En daar vind hier die hele inprinting proces sommer terwyl jy lekker le en omtrent slaap ook. Dit te wonderlik nie. So, jy is ingeskakeld hier by... Ons program op bevrijdig aand, hier die tyd tussen 7 uur en 8 uur Suid-Afrikaanse tyd, oordenking waarin ons die woord van God oordenk, bepijns, mediteer, so dat het deel kan word van ons jylle ganse mens wees, dat God in ons werk met sy woord. En wat tevoreg, dat God in ons kan werk terwyl ons sommer zo heerlik lekker rustig en ontspanne is. En jy luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsa van uit Ayrini, stad van vrede Pretoria in Zuid-Afrika, en ek hoop dat die kwaliteit van my stem van so aard is daar, die sein van so aard is, dat jy dit mooi kan hoor, en dat jy lekker rustig kan sit en luister en ontspanne kan luister en dat my stem ook bydra tot daar die ontspanne atmosfeer, koop so Ek wil vandaan, voor ek nou begin, net groet weer en allemaal dat welkom voel van waar jy ook al ingeskakel is of jy nou hier in Suid-Afrika, een van ons stede, dorpe of op een plaas sit En of jy daar in die buitenland is, soos my boete Peter Erasmus, wat gewoon ek ook ingeskakel is, daar vanuit Saratov, Rusland, of piekje meer Suid, daar in die Arabiese wereld, Tania en haar vriende en vriendinne, wat saam luister Linda en so meer, en dan hier ons eie mense in Suid-Afrika, en dit is altyd vir my lekker as ek name kan sien soos Laurein sy naam en dan uit die aard van die zaak Tania sy wat ek hier sien en dan weet ek ook dit lyk so amper as of Linda ook ingeskakel gewees het op die stadium weet ek nie helemaal nie maar as hy ingeskakel is dan sal dit goed wees Linda as jy klak net vir ons daar in die kletskamer hallo sê dan weet ons ook van die feit dat jy hier by ons is Maar nou ja, ek wil vanavond praat oor die salmvis, maak ek groet eers so in verskillende talen nie, begin ouder gewoontek maar, in die Russische taal, want ek sê Privet of Drafutja, en in die Hebraeuse taal sê ons Shalom, wat beteken vrede, soos Jezus vir sy disciples gesê het, vrede vir julle, En salam alikum in die Arabiese taal, ons weet in die Arabiese taal het ons meer as een manier van groet afhangende van die omgeving waar jy is, men zou ook kon sê, maar gewaan, of jy zou sê, Allahan wassalaan, en as jy nog mykie verder wil gaan en vraag hoe dit gaan daar in die Arabies, in Kaifa, Haluk, en nog mykie verder wil gaan en vir jy moet sê, ja nie, wat het gaan goed, en sê jy, Anna Pikaer, Soekraan. Goeie naand in die Afrikaanse taal en good evening vir ons mense wat die Engelse taal besig. Die salmvis salmvis baie van julle het al salmvis geëet nie waar die ingeleg het is salmvis of op ander manier maar ek denk dit is daarom vis wat meeste mense ken salm Salmvis Ja, mense, ek het een video oor die Salmvis wat een wetenskapelike video en ek ga nou vir jou daar die soort informatie nou oordra en ek hoop dat dit vir jou ook tot sien sal wees vooral vanuit Petrus die achtergrond vir soe een vertelling Petrus volgens in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 25 sê Want jylle was soos dwalende skape Maar nou het jylle teruggekeer Na die herder en die opsiener van jylle siele Ek om lees Jylle was soos dwalende skape Nee, dwalende skape beteken sonder herde Nee, dwalson het ooral rond Maar nou het jylle teruggekeer na die herder in die opsiener van jylle siele dis nou in die ou-Afrikaanse vertaling en hier is ook ander vertalings wat ek kan voorhou in die Engelse taal gaan ek net so paar van die vertalings voorhou wat Are now returned unto the shepherd and the bishop of your souls Now you have been brought back to him, your shepherd Who keeps watch over your souls But now you have returned to the shepherd And the guardian of your souls Hier nog een ander vertaling But now you have returned to your shepherd the guardian who keeps you safe from all attacks. Dit is een prachtige, mooi vertaling. Nou, toe ek nou die eerste keer na hierdie salmfus gekyk het, en die wedervaring daarvan, toe het my onmiddellik opgeval, dat die mens daar die salmfus werkelijk waard, met die syklus van die mense eie lewe kan vergelijk. Want een salmvis is een vars watervis. Hy broei uit in die varswater, in een rivier, of dan nou in een plek waar mense nou zulke so, visse dan nou anteelt salmvis so kom ons begin dan daar waar die vis nou sy eiers le, daar in die rivier stroompie en daar word die eiers bevrug en daar broei hulle nou uit en dan het die later nou hierdie klein visies en hulle word nou groter so die geschiedenis begin dan daar waar hulle nou uitbroei in die rivier of dan in die vars water as dit dan nou in een zogenaamde engelse hatchery dan nou plaas vind. nou ontwikkel die, die vis tot so een jaar oud dat dit nou een redelike swimmer is, wat kan redelik swem dan gebeur daar hierdie snaakse ding met, met hierdie vis, hierdie sal en vis, hy begin dan met die tog, wat alle riviere mond uit in die see, is hy nou op pad see toe, die hele lot van hy nou. Maar nou kan jy net denk wat gebeur vanuit vaarswater situasie, nou na zoutwater, water Want ons noem visse, maar ons of varswater, of dan nou seevisse, soutwatervisse. Maar hierdie salom pas hom nou aan. Hoe oomlik as hy daar in die soutwater kom, dan pas hy hom nou aan en daar die bepaalde seeomstandighede en hy word een volwaardige seevis. Wat al die oceane dier kruis, ooral rond jyn swem en ontwikkel en groot word, nou ja, dit is ook maar net soos baie mense dan ook, wat nou die weie wereld ingang, en met al die gevare en goed daarmee, wat daarmee gepaard gaan, visse word ons gevang ook, eh, op groot grootskaal. Maar nou ja, as jy nou oorleef, dan, van dan gaan dit nou door die normale proces van leven waar hier die vis dan in een volwassen stadium dan nou eiers ontwikkel en wat dan nou hier die eiers moet uitbroei eerstens moet daar die eiers weer gedeponeer word in die water Maar dis dan die interessante ding dan van hierdie salmvis is dat die salmvis dan binnen in hom ontwikkel hy hierdie geweldige obsessie om terug te keer na die precieze plek waar daar die lewe eens begin het, vandaar die vis, precies, nee, jy moet nou dink wat een geweldige en ingewikkelde situasie daar nou ontwikkel, en wat soe soort van mechanismus daar nou aan die werk is, so dat hier die vis nou weer terug beweeg vanuit die grote oceaan, terug na die rechte rivier waarin hy in die see beland het, om weer met haar die cellen het stroom, nou weer terug te terug te beweeg. En wat interessant is, is in hierdie terug toch, as hierdie vis nou besluit om terug te gaan, om die eiers nou te gaan, te gaan le, dan verander hierdie vis van kleur. Hy word bloedrooi, hy is rooi kleur. Ja, dit het my onmiddellik toe ek nou na en nadenke daar oor gedank het, gedank aan iemand wat nou terugkeer na die Heere toe en as een bloedgewaste dan nou terugkeer. Dit is dit is wat my onmiddellik opgeval het met hier die kleerverandering. Dit is een onmiddellike kleerverandering na een rooie kleer. En dan ken daai vis net een pad en dis die pad terug. Ek gaan nou weer dan, nou net teen, eerst tegen daar die achtergronds gaan nou weer verder beweeg met daar die vis en met sy lewe. Vers 25 weer in 1 Peter 2 lees, want jylle was soos dwalende skape. Ek en jy, my boeteens, as jy voor jy Jezus gevind het, was ek en jy soos dwalende skape. En watse ding is die dwalende skape? Dis die skape wat sonder herde rond Dwaal, dwaal my net. Van die een bosje tot die andere bosje, en van die een plek tot die andere plek, soma net so, dit lo, lo, lo, loop maar soma net so rond achter sy nees aan as het waar nou was ek en jy, dwalende skapen, verdwaal, so kom Jezus ook so na die mense gekyk het, en hy innig jammer gevoel het vir hulle, want hulle het vir hom gelijk so skapen sonder herder, nou, omdat God selfe herders hart het, sal ons denk ook om God, wat vlees geword het, en tussen die mense sit, en hulle so kyk, jammer voel vir hulle, innig jammer gevoel het vir hulle. Nou mense, as ek en jy Godse hart het, dan sal ons ons ook jammer voel vir die mense, wat rond ronddwaal soos dwalende skape, en wat eindelijk nie weet hulle is aan die dwaal nie, hulle weet eindelijk nie, hulle is vir dwaal nie, hulle dwaal net, maar net, hulle weet nie, dat hulle verdwaal is nie. En dit met jou somme wee ook onmiddellik laat denk aan die verloore soonse verhaal, wat van sy paase plek af weg is in die wereld in is, en verdwaal het, en hy het later ees besef hy is verdwaal nie. Dat hy sit later tussen die varke. en hy selfs lis om van die varken sy kost te eet. Wense, daar is sekere redes, hoekom God sekere diere negatief beskryf. Ek hoop nou nie dat jy aanstoot gaan neem, ja, maar as jy aanstoot neem, dan moet jy dit nou met God uitmaak, want ek het nou nie die Bijbel geskryf nie. As jy recht achter in die Bijbel lees, dan sal jy, kom ons voor ons achter toe gaan, kom ons kyk hier so waar Jesus bezig was, hy praat met die vrou, en sy vraag vir hom om na een kind om te sien wat syk is en die heren sê vir haar, maar, maar vir haar, want sy is nie jood nie, sy was nie joodin nie. Hy sê, wat is nie mooi om die se kost te vat en dit vir die hoentjes te gee nie. Kan nie dit onthou? Nou, moet ek het vir jou interpreteer die jy kan weet, hoe kom Jezus nou praat van honde? Dit was die beskouwing in Israel van die ander nazies. As jy nie, jood was nie, was jy soos hond. Nou kyk, as jy nou honder liefweber is, dan sal jy nou seker nie lekker voel dat oor nie. So kom ek gesê, dan moet jy dit maar met die skipper uitlaar, want ek het dit ons dan nie in die, in die skrif neergeskryf nie. Ek het dit moos nie geuiterwak nie, dis moos nou Jezus, hy praat daar met die vrou, sê, va, dis nie mooi, om die kinderse kost, nou praat hy van die jode, hy het gekom, hy het het moos gesê, ek het net gekom vir die verloore skapen van die huis van Isra. Dis hy om nou hulle kost te vand en het vir die honde te gee nie. Maar toe het sy nou aangehou, en dis die die hart van God, wat jy ook moet verstaan, as jy anhou, dan beteken dit, dat jy by ernstig is, oor een zaak, toe sê sy vrom, maar, Heere, die hondkies kry toch, die krimmeltjes, want ons weet het ons, nee. ek weet as daar klomp krummels op die tafel en oor gebleid, dan kan een mens, dit soms so met jou hand afvee, En as die krummels daar vandaan uit die honde as dan nou rond daar staan. En as jy nou reg achter in die Bybel kyk in die boek Openbaring wat beskryf oor die laaste, die absolute, heel laaste dinge wat gaan plaasvind. Dan is dit mense wat nou terugkeer na God toe. Hier staan in die 14e vers, die hele laaste hoofstuk, hoofstuk 22 by vers 14. Salig is die wat sy geboeie doen, so dat hulle die recht kan hee op die boom van die lewe en ingaan door die poorte in die stad. Mense, dit is wel eindig alles gaan eindig, net soos hier by hier die wat weer teruggaan na nou van waar die leven begin het, tuin van Eden, waar alles begin het, ons keer weer daar een terug, en en daar Jezus vir die man aan die kruis ook gesê het, vandag sal die saam met my in die paradies wees, alles eindig weer daar, daar waar alles begin het, gaan alles eindig, goed, nou die 14e vers sê, dat jy reg kan hê. Hy sê salig is die wat sy geboye gedoen het sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hureerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat leuns liefhet en dit doen. Nou oh, ek het nie, nie die ander dag vir iemand gesê wat gewonder het of honde nou hemel toe gaan Dit ek nou vir die persoon hier die verse gegeen Maar ek het na die tyd vir die persoon gesê Ek moet nou nie te veel bekommer oor wat ek nou vir jou gesê het nie Hier die woord hond wat hier is, is nie rechte hond nie Want ons weet nie rechtig wat met honde gaan gebeur en met dieren nie ons weet het, weet het, maar net dood gewoon nie. As hulle jimmel toe gaan, dan is dit nou maar soos God het besluit het, dat dit so gaan werk, maar een mens kan net in die jimmel komen hier gered word. En dis dier geloof en so meer en so meer, so ek weet nou nie, ek gaan nou nie met iemand daar oorstrij nie, maar hier is nou honde wat buitenkant is, buitenkant is die honde en die tovenaars en so meer. Nou, hoekom honde? Dit is mense wat nie Jezus aanvaar het nie. Kan jy onthou hoe Jezus op die stadium gepraat het van iemand wat nou Jezus aanvaar het en wat is nou van die brood van die lewe geëet het? En dan sê die Heere, as jy dit alles nou verwerp later in jy lewe, dan is Jezus een hond. wat sy eie uitbraaksel weer op eet mense dis al moet kyk ek weet nie of jy hulle hond getop gehoed het wat opgegooi het nie as ek nou maar hier die woord kan gebruik nie, wat gebraak het en haal het nie, en dit dan weer eet en mense wil het eindelijk nie sien nie jy draai soma marie je kop weg maar die heren draai nie sy kop weg nie Baie van ons mense is bang om goed te sê soos dit is. Ons soek vir klein woordkies of ons soek eufemismus en soke dinge om dit nou nie helemaal so krui en kras te stel nie. Maar die heren praat alles net so, hy probeer nou nie klein vir klein woordkies en soke goeikies te soek nie. Hy sê maar net, want een dag dan gaan jy voor hom staan en gaan jy geoordeel word en dan gaan die Heere vir jy sê, ek het alles vir je recht het gesê, ek het nie doekies omgedraai nie. Want as een mens dit nou doen, dan kan jy ons iemand nou later sê, maar jy het ons nou nie helemaal in waarheid gepraat nie. Soos ouwers wat vir hulle kinder sê, die oeievaar het hulle gebring. En later vind die kind nou uit, maar die oeievaar het my nou nie gebring nie. En moet jy weet, hoe voelt nou, hoe voel daar die kind nou, oor hierdie hele situasie, as die ma en die pa nou kon geleeg het, as ek het nou so kan stel, of dan even mis mis, en goed gebruik het, wat er ander goed, gaan die ma en die pa nie ook nou vir my so verdoesel nie, maar nou goed, ek gaan nou nie daar oor, ek moet met studenten oor die dinge prate, verduidelik hoe mens die dinge oordra, en ek, ons gaan ons, ons nie so in het last nie, ons praat nou oor die salomvis, daar diep in die oceaan omself bevind en dat hy nou drachtig is die vis en nou wil terugkeer na van waar die lewe vir hierdie vis begin het en dan as jy hierdie video kan kyk miskien moet jy toch kyk of jy nie die video kan vind Misschien vind die mens dit ergens op die internet Jy weet as mys baie goed wat die mens op YouTube kan vind En as jy miskien maar kan kyk Na die levenscyklus van a, Van Salomvis Kyk of jy nie Want as Moody Die Moody instituut Wat daar die film gemaakt het Die Moody instituut Moody instituut Misschien vind jy dit ek het het seker honderd keer gekyk, oor en oor, as iets my so aangryp, soos hier die salom vis, of baie ander goed waarvan ek jou vertel het, dan luister ek daar die goede honderdekere oor en oor, tot het absoluut deel geword het van myself. As ek denk, dis die waarheid mense, dan eet ek dit alles op, maak het my eie, Jy kan hier die salmvis situasie, as jy het nou verstaan, maar opjeet, en denk in termen van daar die u draai wat hier die vis nou maak, daar in die oceaan, die oceaan van die wereld, en nou terugkeer na van waar die lewe begin het. En dan is die pad vir hier die vis, een verskrikkelike moeilike pad, en dit word in hier die video ook vir jou so centimeter vir centimeter vir centimeter gewijs, wat een moeilike, moeisame tocht, en wat een levensgevaarlike tocht is, wat hier die vis nou aanpak. Maar hoe die vis dit nou recht krij om by die rechte rivier, in die heel eerste plek uit die commens, en dan krij je vertakkings nog. Da is vertakkings, van verskillende andere vieren wat in die selde see uitmond en nou daar die, die rechte tak te vol dan sien jy die film hoe weesel die vieren die vis, hoe staan hy stil daar in die water waar twee strome by mekaar uitkom en nou moet hy die rechte een volg want hy is verkeer invat dan sy weg dan gaan hy nou nie na die plek van oorsprong nie gaan hy nou na een ander plek en hulle het naukeerige toetsen gedoen, naukeerige experimenten uitgevoer, dat nou daar die salom vis, proe in die water, as het ware, die rechte water, waar hy vandaan kom. Want hy wat die Jezus gesê, hy het gesê, my skapen, luister na my stem, hulle sal die stem van een vreemde nooit volg nie so ons stel dit op, ons stel dit op in die klank, dit vibreer met ons geest binnen in, of, in ons of dit vibreer nie, en jy, ek wens jy kan na die film gaan kyk en dan kyk jy hoe hoe vibreer daar die vis binnenkant, dit is een pinniekie wat dan hin en weer daar die senewe impels optel, en hy beweeg teen so'n verskrikkelike tempo, want het die vis die water proe, waar hy vandaan kom, hy man, dit is so angrypend, en dan kry hy koers, hy vandaan, van die rechte tak en dan is het opdraand want die riviere loop ons afdraand na die seete hier is het opdraand dit is teen watervalle op mense jy verstom jou om te kyk hoe hier die visse spring en spring en spring en spring en spring en anou spring totdat hy dit maak niks hou om terugneem En jy voel so bly, so asof jy asomskip is, as jy sien hoe die vis dit uiteindelik tegen daar die waterval opmaak en hy daar boe te lande kom. Maar dan is het asof al jou moed weer in jou skoene val terwille van die vis, wanneer jy sien daar staan hier die groot groot bere wat in hierdie seisoen, wanneer die salomvis nou loop, wanneer hulle nou terugkeer, dan staan hulle lekker rustig, en hulle hoef niks te doen nie, hulle vang net hierdie vis, wat hier so uitgeput, en moeg hier val net hier voor hom, en hy gryp hom, en hy vreet hom op. <laughs> Jy voel so jammer, vir daar die vis, wat so een geweldige, aangewend het al sy krachte ingespan het en omteen daar die waterval uit te beer en oor en oor totdat hy geslaag het en net sy slaag greepie die beer om en vreet om op sommige word nie opgevreet nie en die beer kap nou so met sy poote en met sy naals en hy verwond hier die vis net, hy kruim nou nie julle in die handen nie, en dan sien jy, hier gaan hier die gebreklike vis waarvan sommige van die vinne nou af is en van die skubbe is afgeskeer, en het is oprouwwonde maar daar die vis hou nie op swem nie dan herinner dat jy onmiddellik aan die skrif wat sê, hy wat vol hart tot die einde toe sal gered word en dan gaan hier die salmvis aan en hy beur voort al is hy gewond en hierdie specifieke video waarna ek verwees is een op ander hatchery met die naam van een op ander kreek en in die tussentijd nadat die visse uitgebroed het en zee toe is, het hulle die pad verlei van die hatchery af nou met een afvoerpijp en sloote en goed nou na een spruikie toe wat na die zee toe gaan maar jy die vis vind die ompad maar vol groot probleeme, van nou, nou, nou afvoerpuipe, waarin daar die lyf van die vis net, net, net inpas, hy krij om nie ees gewikkel soos 'n gewone swaamaksie nie. En dan wees hulle hier die visse, en die persoene van die hatchery, wat een ochend vroeg, toe die, die persoon wat daar na omsien, sien, maar hier swem vis rond, een groot vol vis, waar daar nie veronderstel is om visse in te wees nie, maar dit is een oorloop, en as is syfboe op jy die oorloop, en dan wees hulle nou vir jou, die verskrikkelike sprong wat daar die vis moes behaal het om hierdie sif, hierdie grootsware sif af te spring so dat hy uiteindelik hier binnen in hierdie poel waar hy eens uitgebroeie daar in te val en toe begin dit sin maak vir hierdie mense van hierdie hatchery want die, vl, besef die vis kan nie van herens afkom nie want hy sit Hy het een merk op hom wat wees dat hy uit in hierdie hatchery uitgebroei is die vorige jaar. En hulle kyk waar hierdie afvoerpijp heen gaan en daar is soe houtbedekking, sylke dwars houten is op die voor aangebring en hulle begin daar die goed oop te breek en daars vind hulle honderde van hierdie visse wat net tot daar gekom het, en hulle kon nie die laatste sprong doen, wat hierdie een vis, wat daar die sif afgespring het, die ander was te moeg, hulle was te beseer, hulle het allemaal leen hulle net daar binnen in daar die sloot, daar het hulle die visse gekryk. So Paulus praat van die wedloop En hy skryf dit ook vir Timotheus. Aan die einde van sy leven, sê Paulus vir Timotheus, Timotheus, Ek het hier die wetloop volleindig. Ek het nou by die wenstreep aangekom. Sê en ek het my geloof behou. Sê en nou wacht daar vir my, ek kroon. en hoop ek dat dit ook vir jou een aansporing kan wees hierdie verhaal van die salmvis wat eers kon geproe het van hierdie water nog toe hy nie ees een jaar oud was nie en toe die weie wereld in is maar hy het daar die Smaak nog altyd in sy mond gaat. Geweed. En as een mens nou eerst begin ook om te proe van die woord van die lewe, dan is daar niks wat jou stop nie. Want Jezus het het bos ons vir ons gesê, mens kan nie net van brood alleen leef nie maar van elke woord wat uit die mond van God voortkop, dan wil die mens die hele woord eet, stikkie vir stikkie vir stikkie. Jy wil die hele raadsplan van God verstaan. En dank God vir die werk wat hy in ons doen soos by hier die salemvis, so dat ons uiteindelik oor kan saamstem hier met Petrus, het sê want jylle was soos dwalende skapen. Maar nou het jylle teruggekeer na die herder en die opsiener van jylle siele, the guardian of your soul. wat jou beskermt teen alle gevare. Nou het ons uiteindelik by hom uitgekom, en nou gaan hy begin met die herstelwerk, en hy begin al reeds daar die oomblik as jy omgedraaid, soos daar die salmvis, wat van kleur verander na rooie kleur, en dan met alle kracht voortbeur, Zodat hy daar uitkom waar leven eens begin het. En die Heere ken ons hart, hy weet wat in ons harte aangang. En ek wil eens met hier luister ook naar Ronaldo Tautus, hy sê, sing vir ons, u ken my hart.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 Om dat die, want ie ken my heart, want my heart.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 May seal in my heart my naam, omdat hy die, die diepste tranen van my siel verstaan, omdat hy my draag dit soveel nie bedaan, want hy ken my Ek skankel by net radio SA en die luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika En ons het so bykie gekyk na die achtergrond van een salmvis En net om myself te verifieer kan jy bykie gaan kyk of jy nie op YouTube ergens na hierdie video kan kyk van die Moody instituut Of jy nie na die nieuw levenscyklus kan kyk, ek is oortuig daar is nog ander videos wat maar miskien op hier waarheid of hier die einde wetenskapweke situasie gewerk het, maar jy moet maar gaan kyk Maar dit is aangrypend en dit is wonderlik om dit so te kan sien En ek het verwijs na Timotheus, en Paulus wat nou vir Timotheus skryf, hy begin hier in 1 Timotheus 6 vers 12, sê vir hom, strij die goeie strijd van die geloof, dis een strijd, sê nie, dis een strijd. Strij die goeie strijd van die geloof, gryp na die eeuwige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie beleidings voor baie getuies afgeleed, en hoekom sê hy dit vir my, hoekom sê hy, jy het, jy het hierdie getuienis afgeleed, dit is hoe dit maar aan die begin altyd gewerk het, en in sommige kerke nog so werk, dat een mens, uh, nou luister na een boodskap, van bekering, dat jy besef, jy het God nodig, en jy moet gryp, na hier die reddingstou, wat uitgegooi word, namelijk Jezus Christus, en verdier je, dis jy vir hom, Hy sê, strijd die goeie strijd, want vandaar die oomlik af begin jy moet te strijd. Die duivel is nie rechtig jou vijand, voor jy Jezus nie aangeneem het nie. Dan is hy nog al die jou vriend, want jy gaan saam met om hel toe. Maar die oomlik, as jy tegen hom gekies het, as jy Jezus gekies het, as jy die reddingstou gekies het, dan begin jy stroom op te swem soos die salmvis, dan kan jy nie meer met die stroom saam beweeg nie mense, die stroom is die wereld, die lewe, die, die wereld is op pad na die verdoemende toe. en as die mens omdraai, dan sê jy tegen die stroom op, en dan het is dit een probleem, dan is dit een strijd, en maar dit is die goeie strijd, van die geloof, en jy gryp na die eeuwige lewe, jy gryp na hierdie reddingstou Jesus Christus wat uitgegooi is, so dat ek en jy daar aan kan vasthoud, waartoe jy ook geroep is, en voor baie die goeie beleidings afgeleid, dis ons hoe mens destijds jou beleidings gedoen het, om vir allemaal in die kerk te sê, ek het Jesus aangeneem, en dit het, Uh, van my nou een koningskind gemaakt, ek is nou weggedraai van uit die wereld en ek skeer my los uit hierdie greep ek greep nou na die lewe maar dan begin ons met hierdie strijd, hierdie goeie strijd wat ek dan strij waar van Paulus dan later vir Timotheus weerskryf in vers in, in die tweede uh, boek, 2 twee Timotheus die tweede brief die vierde hoofdstuk van al vers sê, sy sê, want ek word alreeds as een drankoffer uitgegiet, en dat gaan ek verduidelijk na nou, en die strijd van my heengaan, of die tyd van my heengaan is na by Paulus, kon anvoel dat hy gaan sterf, en hy sê, ek het die goeie strijd gestry, ek, praat, heen, dit weer. ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop volleindig, Ek het die geloof behou, ek het die afvallige word van my geloof in God nie. Die geloof behou, en verder is vir my weggeleid die kroon van die gerechtigheid van die Heere, die rechtverdige rechter, my in die dag sal gee. Dis wanneer ek en jy bekroon gaan word verskillende kroone, vijf verskillende kroone, alweer ek denk daar is vier verskillende kroone en jy bekroon gaan word en jy koninklijke status gaan kry en jy gaan dier Jezus self bekroon word en een koninklijke status gaan ontvang, omdat jy hierdie goeie strijd gestry het en dat jy nie halfpad wat omgedraai het nie Neerval is een ding, mense, Jezus het ook neergestort onder die kruis, en hy kon nie verder nie, en daar het een man gekom, wat ons ken is, die Simon van Sirene, met Jezus kom help het om sy kruis te dra. nou denk jy, Jezus sal dit ooit in sy leven vergeet, maar soos nooit nie, daarom, wanneer ek en jy struikel, en ons val, en ons stort, en duie, en ons kan nie meer verder nie, dan is Jezus nog altyd daar, om ons op te help, hy sal jou ek en jou dit waarborg, hy gaan nooit vir jou los daar waar jy nou neergeslaan het, jou kniekoppe stikken geval het en die ellemoe stikken geval het nie, ons gaan vol hart tot die einde toe, en Jezus gaan ons daarmee help, en ons gaan mekaar ook help, ons hak my mekaar in, en ons stry saam aan hierdie hoek, goeie, goeie, goeie strijd. En daarmee groet ek jou, hier vanuit Irene, in Pretoria, in stad van Vrede, en om nou, op een vrijdag is dit nog altijd 19 uur, maar op zaterdag is dit so half uur aangeschief, na 19.30, 7.30, TV is daar morgen, is 7.30, Dan sien ek jou weer by oordeenkong en tot dan groet ek jou Shalom mag die Here se seën en vrede met jou wees.